Трите правила 25-та лекция от 14-та година на Общи окултен клас, държана от учителя на 20 март 1935 г. 5 часа София, Изгрев. Чете Иванка Петрова Отче наш Имате ли зададена тема? Не. Чели сте много пъти свещенната книга Библията. Чели сте за пророк Иеремия, но не сте се спирали на въпроса, какъв характер е имал той, при какви лоши условия живял, какво самообладание трябвало да има човек като него. Ще прочета 38 глава от Иеремия. Каква смелост трябва да има човек като пророк? Ще започна от втори стих. При прочитането на шестия стих учителя каза, понякога искате всичко да ви е наред. Иеремия е предсказал много лоши неща, отколкото Седикия е предполагал. Седикия е искал да избяга, но го настигат, хващат го, избиват всичките му синове пред него, после измъчват и самия него. Ще кажете защо. Защото всички те са живели един порочен живот. Например, един от юдейските царе, предшественик на Седикия, когато са му чели свитък с думите, които Господ е говорил на Еремия, казал, дайте свитъка. Взел го, нарязал го на парчета и хвърлил в огъня, после му прочели други два-три свитъка, взел ги и тях, хвърлил ги в огъня. Какво добива човек, като се противи на Словото Божие! Вие имате едно високо мнение за себе си. Високото мнение на човека седи в изпълнението на волята Божия. Човек, който изпълнява волята Божия, седи високо, а който не я изпълнява, седи съвършенно ниско. Аз имам едно правило и не знае дали да ви го кажа или не. За себе си имам едно правило, което ще каже на уния, които имат уши. Да служи човек на духа, да се учи от любовта и да изпълнява волята Божия. Не да слуша духа, но да служи на духа, на Божия дух. Някой пита, какво нещо е служене? Най-лесната работа. Като се ожени, какво прави една млада невеста? Служи на мъжа си. Гот ви измазва къщата, Пере и прочие. Ако не иска да служи, той ще изпади и ще каже, аз искам жена, която да ми служи. Не искам една господарка, която цял ден да си влачи краката. Понякога искате само да седите в дома господин. Който не иска да служи, идва само да слуша словото. Той се облича най-модерно, слага си ръкавици и, като му се случи едно малко нещастие, казва, защо Господ допусна това. Човек трябва да знае три неща. Да служи на Божия дух, това е разумното. Да се учи от Божията любов, тя ще облагороди сърцето му. Служенето е за ума, учението е за сърцето. Ти искаш да облагородиш сърцето си, не можеш да го облагородиш, ако не учиш, защото учението е за сърцето, а изпълнението на волята Божия е за човешката воля. Когато казвам, че трябва да учите, подразбирам да се учите само от любовта. Човек, който не обича на нищо, не може да се научи, и човек, който не слуша... Никога не може да служи. Може да служи само онзи, който не е глух. Служенето е за онзи, който слуша. Учението е за сърцето. А изпълнение на волята Божия е за човешката воля. Така укрепва човек, така укрепва човешкото естество. Има нещо в човека, което се противи на волята Божия и считате, че това сте вие. Искате да направите нещо, но нещо друго ви казва не. Събуждате се рано сутринта, зимно време е 20 градуса студ, а стаята ви не е Нещо ви казва стани да се помолиш, но вие си мислите студено е, ще се простудя. И в леглото, и под юргана мога да се помоля. Можете и под да се помолите, никакъв грях не е това. Но като не ставате, а седите в леглото и се молите, заспивате и въпросът се свършва. После сте неразположени духом, тогава питам, от 20 градуса студ трябва ли да се оплаши човек? Можете да направите едно наблюдение. Когато започне тялото ви да изтива и краката ви да треперят, това показва, че имате малко влага, че сърцето ви е изсъхнало и следствие на това ви е студено. Всякога се е забелязвало, когато хората стават лоши, студени, егоисти. Времето винаги се развали и става студено, щом хората започнат да стават по-добри, времето става топло. Топлото време е заради хората, добри по сърце, а студеното е, когато хората започнат да стават лоши. И ако във вас настане студ, значи противоположните сили на куравосърдечието взимат надмощие във вас. Вие още не сте ги надмогнали. Поданиците във вашето царство започват да стават лоши, започват да живеят малко безразборно. Трябва да дойде пророк Иеремия да ги стресне, за да не станат съвсем лоши, защото понякога идва нещо в човека, например съмнението. Човек трябва да изучава себе си. Да кажем, че си осиромашал, богаташ и касата ти е празна. Ако дойде приятелят ти и ти каже, обраха ти касата, ти ще се поусмихнеш и ще кажеш, мен никой не може да ме обере. Такъв човек не могат да го изкушат, но ако някой е забогатял и му каже, че са му взели от касата му, той веднага ще повярва. Сега има едно разсъждение в света, многото философстване понякога е вредно. Всяко нещо си има своите правила. Това са две правила. Наричам ги формула А и формула Б. Това са въпроси за разрешаване. А е формулата на чашата, Б е формулата на успоредните линии на цефта. При А вие се намирате при един извор. Цял ден взимате с една чаша вода от него и наливате в съдове, но ръката ви отмалява и някой трябва да ви замести. При А ти искаш да работиш с чашата, но ще се умориш. Второто правило е. Имаш една цев, с която правиш чучур, и водата тръгва, започва да тече, и ти се освобождаваш. Казвам, понякога искате да направите вашия живот с чашата. Хубава е поправката с чашите. Една, втора, трета чаша и прочее. Казваш да изправя една погрешка после втора, трета и прочие но тези грешки нямат край и накрая заспиваш. А второто правило е – ще сложиш тези успоредни линии, цевта и водата ще тече. Изворът сам трябва да тече. За да тече изворът, човек трябва да мисли. Случаят при А е въпрос за хората, които не искат много да работят и казват – кой ще мисли на дълго и на широко, кой ще прави сега чешма? Да прави чешма? С чаша ще греба. Това е по-лесно. А пък който иска да прави чешма, нека да дойде да си я прави. Всеки, който иска да се справя с въпросите на живота, непременно трябва да има един извор. Изворът? Това е човешкият ум. Сега, ако си служиш при мъчнотиите с първото правило А, като ти отмалее ръката, ще седнеш два-три дни и ще започнеш да мислиш как да стане тази работа. Който има ум за него, ще дойде второто правило, ще направи чешма и тя ще върши неговата работа, а той ще бъде свободен. Ще ви дам първото правило за сърцето. Ядат ви се, например, круши, ябълки, сливи. Аз съм наблюдавал какъв е характерът на българина на някои места във Варненско. Мързи го да са диплодни дравчета в двора си. Бопи и други такива работи има, но не са диплодни дървета. Даше и да има круша отвън, сечея. Турците си имат градини, а българите ходят лятно време да искат от тях сливи, круши, ябълки. Ако някой посъди в двора си круша и другите видят, че е хубаво, ще отидат да крадат. Някоя круша е дала много плодове и ако не дадеш на някого от тях, той ще дойде вечерно време с и ще отсече. Питат ме, какво да правим? Казвам, насаждайте. Най-великото нещо е това. Като насадиш това е на късмет. Като посадиш три ябълки, три сливи, три круши. Късметът ти ще тръгне. Жената и децата ти няма да боледуват. Сега, като мине покрай някой, по тези места ще види, че те са насадили вече плодни дървета. Това е за сърцето. Сега, ако имаш пари, ще отидеш да си купиш. Това е чашата. Ако имаш насадени 3-4 круши, ще отидеш да си откъснеш. Изворът тече. Ако нямаш насадени... Мислиш, че Господ не ти дава пари и си казваш: Ако ми беше дал пари, щях да отида да си купя. Като си имаш в двора 4-5 дървета с круши, с ябълки, Господ винаги ще те благослови. Всички казвате да си имаме парици. Това е чашата. Хубаво, но като нямате парици, казвам: Насаждайте дървета. Дори тогава хората ще дойдат при вас, и ще купуват, и ще имате пари, а иначе вие ще купувате. Някой път вие казвате да бъде човек добър. Това е по отношение на неговото сърце. Доброто и злото, това са два процеса. Единият процес на злото се занимава с гъстата материя. Това е голяма гъстота и човек трябва да бъде много умен, за да се справи с злото. А пък доброто се занимава с по-финните работи. Един гранчар, който прави глинини съдове, той трябва да изучава почвата, трябва да знае как се правят стомни. Трябва да му стига умът колко време и как трябва да ги пече. Мислите ли, че да се образува в човека едно хубаво желание е лесна работа? Ти, щом искаш да имаш една хубава круша, ще я прекопаваш, ще я поливаш, ще се грижиш за нея дълго време. Дълго време трябва да работи човек върху себе си, за да си създаде едно хубаво желание. Материалите ще ги имаш, но за създаването на формата в теб, на едно добро желание, в теб ти трябва да работиш дълго време. Казваш да имам едно добро желание. Ако не си гранчар, ще отидеш да си купиш гърне, но то се щупи, ако имаш пари, пак ще си купиш. Ако си гранчар, сам ще си направиш едно гърне, една стомна, която и след много години да не се щупи. Сегашните желания са много крехки, щупват се. Ако имаш пари, купуваш. Ако нямаш, ще отидеш да вземеш назаем от някого, но по възможност човек сам трябва да работи. Говори се за създаване на характер. За създаването на характер, човек трябва да познава себе си. Сегашните философи от 2500 години работят и още не познават човека. Те казват, че човек има ум, чувства, воля и мислят, че с това всичко се разрешава. А пък това нищо не разрешава. Например, човек има воля, но забравя. Кажеш му нещо и след време той е забравил, не му стига умът, забравя. Този човек има воля, но питайте го за музика, няма никакво желание да я учи. Казвам, нали имаш воля? Пей. Той казва. Не ми се пее. Е, къде му е волята? Той не знае, че музиката си има свое място, свой център в главата. Ако е развит този център на музиката, то волята може да работи. Някой не знае да смята. Ако центърът на смятането не е развит, волята не работи, не може да смята. Гледам религиозните хора. Казвам ми един: аз четох нещо хубаво, но го забравих. Забравил си го, понеже твоят ум, твоят център на паметта не е развит. Ти казваш, много хубаво беше. Много хубаво било, но си го забравил. Казваш ни, не може ли духът да го втълпи в мен? Духът ще работи, но ти нямаш развита памет. Щом не можеш да помниш, то твоето сърце има влияние върху ума ти, и умът ти не се занимава с работи, които ти трябват, а с работи, които не ти трябват. Всякога разсеяността на човека зависи от неговите чувства. Щом човек има много желания, то неговата памет отслабва, щом има едно желание, то неговата памет е силна. Изхвърли многото желание и остави само едно. Представи си, че имаш желание да угодиш на сто души, но те са с различни характери. Питам, ще станеш ли паметлив, ако искаш да им угодиш? Представете си, че искам да преподавам музика, но се смущавам, дали децата се интересуват от нея, дали ще ме разберат право или криво, а ако не се смущавам, аз и преподавам музиката и нищо повече. Някои от вас можете да кажете, че разбирате и знаете да пеете. Знаете да пеете за учените песни, но колцино от вас знаете да пеете една нова песен? Колко линии има в музиката? Пет. Ако сложите още две линии под ре, какво става? Получава се долно сол. Над петата линия, като сложите линия, какво става? Получава се горно до. Ние сега се отклоняваме. Музиката си има свои правила. Ти не можеш да пееш. Ако не ги знаеш, трябва да знаеш откъде да започнеш. Трябва да имаш един основен тон, от който да започнеш, и тогава всички други тонове се нареждат относно него, имат съотношение към него и естествено се нареждат по това правило. В гамата, която сега се преподава, от до нагоре между седемте тона няма да има само цели тонове, но ще има и два полутона. Защо? На какво основание проистичат тези два полутона? Защото от «до» до «ре» е цял тон, от «ре» до «ми» е цял тон, а от «ми» до «фа» е полутон. На какво основание? Така е в сегашната музика, но всъщност има дълбока философска причина. После от «фа» до «сол» е цял тон, от «сол» до «ла» цял тон, от «ла» до «си» цял тон, а от си до до е половин тон. Тези два полутона са врата в цялата гама, през която се влиза и излиза. Следващата гама, според мен, започва от полутоновете. Това и да ви го обясня, работата ни най-малко няма да се разреши. Музиката е само едно правило за следното. Човек. Който иска да акумулира своите сили, трябва да си служи с музиката. Музиката е само да събираш сили, тя няма да ти научи как да живееш. Музиката е само средство, за да добиеш разположение. Ти си много работлив, обичаш да се грижиш за много работи, но се тревожиш. Като пееш, ще се научиш по-малко да се тревожиш. Ще седнеш с кеф и ще запееш «Заплакала е гората» или «Стоян си мами думаше». Музиката разрешава противоречията. Там всичко е наредено. Ако вървиш по волята й, ти ще пееш навсякъде. Човек, който пее, има отлична служба, професор е някъде, добър господар е има. Който не пее, няма служба, уволнене, не му върви в живота. Какво да прави? Да започне да пее. Музиката е изкуство само за човешкото сърце, не за човешкия ум, ще пееш за себе си. А ако искаш да пееш за другите хора, ще си създадеш една мъчнотия. Това да бъде второстепенно за теб. Ти трябва да пееш. За да се облагороди сърцето ти, да почувстваш слъчината на музиката. Щом започнеш да пееш за другите, те ще започнат да те безпокоят. Ще дойде някой и ще ти каже, какво пееш тази дивотия, не мога да те слушам. Ти си пей тихо за себе си, и ако иска някой да те слуша, ти пак за себе си пей, не викай, се, да те слушат всички. Понякога... Като кряскат някой от онзи лагер, аз ги слушам от стаята си. Това е сулфеш, казвам. Викат дали някого бият? Това нещо не е бой, но не е и песен. Давам ухо и разбирам, че е сулфежиране. сулфеш е това. Ще каже някой, какво вика тази сестра? За мен онзи, който вика, е по-добър от онзи, който не вика. Онова дете, което реве. Е по-добро от онова дете, което не реве. Някой път е по-хубаво човек да вика, отколкото да не вика, но онзи, който пее силно, криво предава. Аз слушам тези, които викат в гората. Този сулфеж го има и в Америка. Зная за един студент, който сулфежирал из гората и дъщерята на един професор, която го слушала. Хукнала да бяга, сторило и се, че този човек е полудял и вика. Първо трябва да съществува тази философия. Не се напрягай да викаш, започни с тихи тонове. Вятърът, бурята не започват изведнъж, слънцето не изгрява изведнъж, но постепенно. Започни и ти полека. Учителят пее много тихо и постепенно усилва звука, до един грамолив глас ха-ха-ха. Когато дойдете до пеенето, първо се освободете от всички вътрешни ограничения. Има кресливи звукове, които са крайно разрушителни. Човек трябва да бъде внимателен. Има звукове, които принадлежат към тъй наречената мъртва гама, гама на смъртта и трябва да се пазиш, да не би с този тон да попаднеш в тази гама и да те сполети нещастие. Следствие на това много хора са наплашени, и не пеят по единствената причина, че съществува тази мъртва гама, и казват, Колкото пъти съм пял, някакво зло ми е сполетяло, и затова се научих да мълча. И затова човек мълчи, за да не пее криво. Ти трябва да имаш обект, за който да пееш. Ще пееш за Бога. За природата, за слънцето, за хубавия въздух, за извора, за някое цветенце, за хората. Трябва да имаш нещо хубаво, за което да пееш. Ако имаш една форма пред себе си и речеш да измислиш една нова песен, има много голяма опасност да попаднеш в мъртвата гама. Пеш, защо си ме майко родила? Какво искаш да кажеш? Как ще изпеете тази песен или питате музикално? Защо трябва да живея? Няма философско разрешение в това. Ти не си живял, а питаш, защо си дошъл да живееш. Не питай. И защо трябва да страдаш? Страданието е на степени. Бодна се сигла и казвам, голямо страдание. Но падне един камък и ми смаже пръста. Това страдание такова ли е, както при обождането с игла? Много по-голямо е. А ако цялата ръка или целият крак са смазани, това е още по-голямо страдание. Ако се смажат едновременно и ръката и кръкът, страданието се увеличава. Има хиляди степени на страданието. Ако ти се случи нещо, благодари, че страданието не е по-голямо. Сега всичките ни страдания са само обождания, защото ако целият пръс се смаже, това е страдание. Тогава не можеш да работиш. Например, имате желание да се молите, но после казвате... Не искам да се моля. Ваш ще ви сполети едно голямо нещастие. Има нещо смачкано във вас някой пръс и трябва това да се поправи. Нещата се поправят именно чрез музиката в света. И ако ти не можеш да се молиш музикално, твоята молитва не може да има резултат. Ако не вложиш всичката красота, която умът ти може да даде, ако не вложиш всичката мекота, която сърцето ти може да даде, и ако не вложиш всичката сила, която е твоята воля, може да даде, за да постигнеш това интензивно желание, то твоята молитва.. Не може да има резултат. Някой идва при мен и плаче, но той не знае да плаче, а реве като крава. Аз съм слушал някой така да плаче, че да ти е приятно да слушаш. Отлична музика, плаче си хубаво и сълзите падат, но при други има такива гърчения по лицето, не знаят да плачат. Някой път ще изкарам една млада и една стара сестра, за да поплачат малко. Плачат един музикален зов, на който се отзовават същества, които слизат от невидимия свят. Плачът на детето е силен музикален зов. Това негово уа е много силен слог. Уа ли казва детето или друго яче? Уа. Послушайте децата как плачат, послушайте някои ревливо дете как взема първия тон, интересно е. Когато изкаже детето този зов, майката да се притичва, той има особени трептения, които засягат сърцето й. Бог иска да помогне по всякакъв начин на човека. Сега казвам метода на Бога. Той е снабдил човека със всички средства, да когато има нужда да знае как да се отправи към Него. Нашето сърце и нашият ум трябва да бъдат в изправно положение, да да знаем как да функционираме с нашите апарати. Ако ти не знаеш как да функционираш с музиката, няма да бъдеш изслушван. Например, казваш — Обичаш ли ме? — Колко ме обичаш? — Аз искам да знам. Учителят изговаря тези думи с много дебел, груб глас. Този човек първо иска... Онзи, който разбира, знае как да го каже, тихо, тихо ще говори, мекият глас почти не се чува, не го чуваш, защото ушите ти са тъпи, аз го чувам. Говориш, Меко, аз ти обичам, какво повече от това искаш? Подумата думата обичам, разбирам. От моя страна аз съм готов да направя възможното, за да ти услужа. Някой пита, ти готов ли си да се пожертваш за мен? Той много иска. След като Христос дълго време учи, когато учениците го запитаха какво трябва да правят, той им каза, Който иска да бъде мой ученик, първото правило е да слуша. И който иска да бъде мой ученик, трябва да се отрече от баща си, от майка си, от живота си, от онзи живот, който го е отдалечил от Бога. Да минем към друг ред разсъждения. Да кажем, имате един ъгъл от 30 градуса. Можете да намерите какво е разстоянието между краищата на двете рамена на ъгъла. Ако ъгълът има малък размер, страните са къси. Ако продължите двете страни на този ъгъл с 30 км, колко дълга ще бъде напречната линия? Ако страните на ъгъла се продължат до 1 км, колко ще се увеличи линията, която пресича двете страни? Може да се изчисли това. Може и трябва да се изчисли. Двете страни на ъгъла са радиуси, които излизат от един център. Около тези две страни ще направите една окръжност. Този ъгъл е една отсечка на кръга, а напречната линия, която пресича ъгъла, показва на какво разстояние сме от центъра. Колкото тази пречка е по-голяма, толкова ти си по-далеч от центъра. Колкото повече намалява, толкова повече ти се приближаваш към центъра. Другата задача Допуснете, че имате две линии, А и Б, които се пресичат и образуват ъгъл. Те вървят в противоположни посоки. Но тъй като няма да отидат във вечността, според един закон те ще се върнат назад и ще се срещнат. Линията бе, като тръгне в обратна страна, откъде ще мине. Това са най-големите противоположности. За да може да ги разреши, човек трябва да разбира условията. Геометрията е наука, която разрешава всички противоречия в живота, или друго яче казано, геометрията разрешава всички възможности, които животът има и носи. Това е геометрията. Тя разрешава всички противоречия във физическия, в духовния и в умствения свят. Който разбира геометрията, за него е така. А математиката дава отношенията, които съществуват вътре. Ако ти не разбираш геометрията, не можеш да разрешиш много въпроси. Казваш, сърцето ми страда. Но кое сърце страда в теб? Сърцето ти е слънчевият възел. Ако слънчевият ти възел се влияе от личните ти чувства, ще има един резултат. Ако се влияе от чувството на страх, ще има друг резултат. И ако се влияе от чувството на твоето милосърдие, ще има съвсем други възприятия. Слънчевият възел е възприемател на много впечатления, които идват от невидимия свят, и ти трябва да ги различаваш. Всяко едно впечатление ще даде една линия. Например, ако слънчевият възел възприеме впечатленията от личните ти чувства, то лицето ти ще се удължи. Ако страхът повлияе върху слънчевият ти възел, то лицето ти ще вземе съответната форма. Ако изпитате чувството на милосърдие, каква полза ще заемете? Как външно ще представите милосърдието? Вие говорите за милосърдие, а не можете да го нарисувате, как ще го изразите във форма. Заемете поза, дайте ми начин. Учителя показва позата на горделив човек и на страхливия човек. Двете пози ви дадох, а третата искам вие да ми представите. Представи гордостта и страха. А вие ще ми представите милосърдието. Помислете сега. Една поза на милосърдието. Ако е на лучката, добре. Ако не е на лучката, здраве да е. Ще има суфеш. Вие не можете да бъдете милосърдни, ако два пъти не сте се плъзгали. На четири места трябва да сте се плъзнали. А, С, А, Д, Б, Д, Б, Е. Буквата М... Какво е? А е положителната страна на милосърдието, а Б отрицателната страна. Ако преобладава положителната страна на милосърдието, ще станеш активен и ще го приложиш. Ако преобладава отрицателната страна, ще кажеш, сега не му е времето и ще го отложиш. Ако отлагаш проявата на милосърдие, значи в теб преодолява отрицателната сила. Ако го проявиш, значи в теб преобладава положителната сила. При милосърдието трябва да знаеш посоката. Милосърдието не се прави горе, то винаги се прави долу. Висшите същества нямат нужда от милосърдие, но всяко същество, което седи по-долу от теб, винаги има нужда от твоето милосърдие. Следователно, Слабите хора имат нужда от милосърдие, а силните с милосърдие могат да помагат. Само човек, който е високоинтелигентен, разумен, добър, той може да покаже милосърдие. Сега да се върнем към онова, което може да ви ползва. Вие питате, защо Господ създаде света такъв? Не питайте! Това е все едно да питате, защо е създаден университетът. Университетът е място за учене, създадене, за да се учат в и стари, и млади, не само млади. Светът е създаден за учене. Университет е той, да учите в него. Щом отидете там, трябва да знаете мястото, откъдето да започнете да учите. В този университет се започва първо с предмета пипане. Пипането е най-нището усещане. Той е запознаване с външния свят. След това ще искаш да го опиташ. Можеш ли да ми дойдеш на гости, той вече е яденето? Няма нищо лошо в яденето. Като дойде гостът, ти го посрещаш, казваш, добре дошъл, свалиш му голямото палто, понеже е много топло, и го оставиш само по риска. След това ще го поздъвчеш малко и ще го потупаш. Дъвкането с зъби е свирене, ще му свириш. След като влезеш, ще му свириш с китарата си с 32 струни. Като свириш първото парче, една класическа песен, тогава ще го хванеш под ръка и през главния вход ще го вкараш в обредната стая и ще го поставиш там. Това е процесът, който наричат ядене. Яденето е закон за това да приемаш гости. Вие още нямате понятие какво нещо е яденето. При едно ядене ще има най-малко 40-50 разумни същества, които са влезли във вас. И за всяко ядене, в което не присъстват същества, за да ги изядете, вие казвате, блудкаво е това ядене. А пък като влязат тези същества във вас, донасят нещо с яденето. Нерде шам, нерде багдад, казва една поговорка. Според сегашната физиология казват, да извадим нещо от яденето. Как ще разберете вие думите Христови? Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето, който меде яде, ще бъде жив. Ти чрез този хляб ще приемеш оная сила която ти е необходима. В яденето има три метода. С томаха си ядеш, с дробовете си възприемаш въздуха и едновременно с това вътре в мозъка трябва да стане друг процес. Три процеса Хранене, дишане и мислене. Тези три процеса вървят едновременно. Ако дишането, мисленето и храносмилането вървят правилно, то яденето е правилно и следователно организмът може да бъде здрав. Всички болесни състояния проистичат от факта, че един от процесите може да не е правилен, или дишането, или мисленето, или процесът на храненето. Имаш някакво неразположение и то може да зависи от твоите чувства. При новата физиология... Ако седнеш да ядеш, какво трябва да правиш? Ако аз седна да ям, първо ще изпее една песен. Няма да ви кажа коя, но на моите гости ще изпее една класическа песен, т.е. ще благодарим на Бога. А пък ти без да благодариш, бъркаш в чинията. Така не става. Първо ще вземеш малко от хляба, ще му се поусмихнеш, ще го погледаш, ще го подържиш, ще поблагодариш и ще вземеш малко по малко. Полека-лека ще вземеш хляба, няма да бързаш, някои казват, като ядеш да ти плющят ушите. Никакво плющене при яденето трябва човек да има най-голямо спокойствие. А сега ви говоря за яденето, но това въжи и при четене, и при писане на писма, и при мислене, и при каквато и да е друга задача. Има много задачи в света, които спадат към живота. Вие не трябва да се безпокоите. Штом на стария дядо изпадат зъбите, той казва, мекичко, мекичко, кури не искам, и се безпокои. Ако не можеш да мислиш, ти си стар дядо, ако не можеш да чувстваш, ти си стар дядо, ако не можеш да направиш нищо в света, ти си стар дядо. Ти казваш, тая работа е устаряла, но и ти си устарял. Мисълта трябва да бъде нова в човека. Трябва да имате желание да мислите. Щом дойдеш до положение да казваш, че няма какво да мислиш, ти клониш към остаряване. Щом започнеш да казваш, че не си струва човек много да чувства, ти си остарял. Божието царство е на онези, които влизат като децата. Това, което вършите, трябва да го вършите с младежки дух. Не ви казвам да напуснете изведнъж това, което правите сега. Имаш едно ново верою, нали така? Направи опит с него, не остави старото изведнъж. Има стар начин на пеене. Учителят се изпъчва и пее на мръщено и грубо. Сега какъв е новият начин? Ще пееш тупо стария, тупо новия начин, но свободно ще пееш. Ти искаш да се покажеш религиозен, казваш аз съм набожен човек и ставаш сериозен, изпъчваш се... Учителя се кръсти с много широко движение, така не се кръсти човек. Моят кръст не е с един метър, а е с хиляда километра. Като се кръстя, всички хора се кръстят заедно с мен. Ако искате да ви послуша Господ, като се прекръстите така, трябва да го направите, че да стигнете с ръката си до небето и да вземете нещо оттам, от Царството Божие. Като си протегнете ръката, тя да стигне до Слънцето и да грабнете от него. А с такова обикновено кръстене нищо не се постига. Някой казва, като се моля, кой ли ще ме чуе? А сега се оказва, че най-слабата дума, която изговаряш по радиото, се чува навсякъде, на 4, 5, 7 хиляди километра. Слабата дума вече се чува. Значи, всяка една ваша постъпка, която извършвате, всяка една мисъл, която имате, тя вече се предава. Трябва да имате вече друга представа за живота, не да се плашите. Плашете се само да не бъдете мързеливи, но не се плашете как ще живеете. Аз мога да подпиша, че ако учите, животът ви ще бъде отличен. Учете. И като учите, не гледайте кой знае повече от вас. А ако някой знае нещо повече, нека да ви говори по геометрия. Някой дойде и казва, ти не постъпваш добре. Казва му, благодаря ти много. Покажи ми как трябва да постъпя. Трябва да се покаже на човека как трябва да направи едно добро. Всички хора могат да ни бъдат образци как да се направи добро. Не е лесна работа да знаеш как трябва да се направи едно добро, и то така, както е в програмата. Ако тук не научите тези работи, като влезете в невидимия свят, ще видите. Другият свят е място за поправка на грешките, и много от вашите вярвания само там могат да се поправят. Това ще стане последния начин. Вие сте завършили музика... Давате един концерт, но всички ли ще го слушат? Каква е вашата диплома, не въжи? Новите хора те ще определят. Ако се оплашите, ако ви пресипне гърлото, какво ще представите на тези хора? А трябва да пеете. Ако не пеете, гладен ще ходите. Вие учите един чущ език и отначало ви е срам да говорите на него. В България имаше американци, които учеха български, но много малко от тях го научиха, понеже ги беше срам. Искаха добре да научат езика и тогава да говорят. Казвам, никога няма да научите езика така. Ще правиш грешки, докато се научиш. Като кажеш в Англия звукът «Хе», англичанинът ще ти каже «Не е така». Един грък по-лесно може да произнесе този звук. Някои хора са способни, могат по-лесно да учат езици. А други и своя език не знаят добре. Това е една дарба. Някои хора са по-даровити, понеже са учили повече езици, а други по-малко са учили и затова не са толкова даровити. Сега не знам какъв ти е стремежът. Ти казваш, аз искам да угодя на Бога. Как ще угодиш на Бога? Не знаеш да му се молиш, не знаеш да пееш, не знаеш да рисуваш. Не знаеш как да ходиш, как да ядеш, и при това искаш да угодиш на Бога, искаш да бъдеш почитан от Господа. Че как ще ти обича Господ, ако отидеш при Него така грозен? Господ ще каже, я го вземете и го поодялайте малко. Ти не знаеш как да се усмихнеш. Като се усмихнеш, човек среща ти ще каже, какво искаш да ми кажеш. Някой ме пита: Защо си сви окото? Какво искаш да кажеш с това? Казвам му: Имам една слабост на окото си. Дясното око е свързано с разсъждаването, а лявото с чувствата. Ако очите на хората са много свити или много отворени, това не е хубаво. Формата на очите трябва да съответства на строежа на човешкото лице. Всичко това проистича от човешката мисъл, от човешките чувства и от човешката воля. Или друго яче казано, то проистича от служенето на духа, от ученето на любовта и от изпълнението на волята Божия. Значи проистича от тези три свята. И тогава ще си създадем едно лице и едно тяло и ще имаме една външна обхода. Ще знаем всеки един как да се обхождаме и всички ще бъдем доволни. Да кажем, че някой от вас иска да бъде пръв ученик. Какво значи човек да бъде пръв? Хубаво нещо е човек да бъде пръв в служенето, в любовта, в вярата, не за себе си, но за другите, това разбирам. Генералът е пръв да предвожда. Като тръгне на бойното поле, той е пръв. Първ изважда шашката, но щом дойде боят, остава назад, а войниците минават напред. Първият става последен. Значи много християни са генерали, когато няма сражение, казват напред. Щом дойде сражението, те са последни като генерала. И то си е хубаво. Един генерал, като се бие, може да заеме позиция при войниците и да каже, ако войникът умира... Защо аз да не умра? Но той трябва да дава разпореждания. За това ще пита войниците. Как искате вие? Отзад ли да давам разпореждания или да бъда заедно с вас? Ако те кажат с нас, той ще остане с тях, а ако кажат остани назад, той ще остане назад. Аз ви давам един пример. Тръгвате на бойното поле като генерал и в сражението оставете вашите войници. После сам намирате, че сте страхлив в живота и оставете сабета си за по-благоприятни времена. Сега да оставим тези неща, които стават в света. Те са учебен предмет за вас. Аз не осъждам генерала. На него не му е позволено да умре. Ако го убият, няма кой да ръководи и за това остава на заден план. Но мисълта е, да имате едно убеждение и да тръгнете. Не се страхувайте. Страхът всякога показва, че човек не разсъждава. Ако се страхувате, страхът ви трябва да бъде обоснован. Той трябва да бъде разумен. Колко неща остават, които трябва да помните? Първо. Водата от чашата ли трябва да я вземете, или да поставите цев и да направите чешма? Второ. Искам няколко души от вас да ми представят милосърдието във форма. Ще ми кажете, ние не сме актьори. Това не е насила. Може да ви се присмеят малко, но няма нищо. Вие не сте научени да ви се смеят. Всички аристократи, които станаха християни, невидимият свят ги постави на такова порогание и присмех, че те се намериха в чудо. Ти като станеш християнин и цар да си... С теб ще се подиграват, ако хората не ти се подиграват, ти не си направия път. В света кого са посрещнали добре? Кой добър човек е посрещнат свенци? Добрата молитва. Гимнастически упражнения. 25-та лекция от Общия окултен клас, държана от учителя на 20 март 1935 година. София 5 часа изгрев